Yəhya 20-ci fəsil Həftənin ilk günü tezdən, hələ qaranlıq ikən Məcdəli Məryəm qəbrin yanına gəldi. O gördü ki, daş qəbrin ağzından götürülüb. Onda qaçıb Şimon Petirlə İsa'nın sevimlisi olan o biri şagirdin yanına gəldi və onlara dedi. Rədbi qəbirdən aparıqlar və ara qoyulduğunu bilmirik. Peterlə obiri şagird bayra çıxıb qəbirə tərəf getdi. İkisi birgə qaçırdı. Amma biri şagird Peterdən daha cəd qaçdı və qabaqca qəbirə o çatdı. Əyilib içəri baxdı və kətan bezlərin düşüb qaldığını gördü. Ancaq içəri girmədi. O vaxt onun ardınca Şimon Peterdə gəlib qəbirə girdi. O, düşüb qalan kətan bezləri Və İsanın başına qoyulmuş dəsmalı gördü Dəsmal kətan bezlərin yanında deyil Başqa bir yerdə bükülü qalmışdı Onda qəbirin yanına qabaqca gələn O biri də içəri girib Buları gördü və iman etdi Çünki İsanın mütləq önülər arasından diriləcəyini bildirən Müqəddəs yazını onlar hələ anlamırdı Beləcə şagirdlər yenə evlərinə qayıtdı. Məryəmsə ağlayaraq qəbirin bayrında dayanmışdı. ağlaya ağlıya əyrib qəbirin içinə baxdı. Orda ax paltar geymiş iki mələk gördü. Biri İsanın cəsədinin qoyulduğu yerin başında, O biri isə ayağında oturmuşdu. Onlar Məryəmdən, Ey qadım, niyə ağlayırsan? deyə soruşdu. Məryəm də olaraq dedi, Rəbbini qəbirdən aparıblar və hara qoyduqlarını bilmirəm. Bunu deyəndən sonra arxaya dönüb İsa'nın orada dayandığını gördü. Amma onun İsa olduğunu bilmədi. İsa ondan soruşdu, Ey qadın, nəyə ağlayırsan? Kim axtarırsan? Məryəm, Onun bağban olduğunu cüman eləyərək, dedi. Ağa, əgər onu sənə parmısansın, hara qoyduğunu mənə söylə, mən də onu götürüm. İsa ona, Məriyəm, dedi. O da dönüb İsa'ya İbranica, Rabbuni, dedi. Rabbuni müəllim deməkdir. İsa ona dedi, Mənə toxunma, çünki mən hələ atanın yanına qalxmamışam. Amma qardaşlarımın yanına gedib onlara söylə, öz atamın, sizin atanızın, öz Allahımın, sizin Allahınızın yanına qalxıram. Məcdəlli Məryəm şagirlərin yanına gəldi. Onlara, Rəbbi görmüşəm, deyib, Onun özünə buları söylədiyini bildirdi O gün, həftənin ilk günü Axşam çağı Yahudi başçılarından qoxduqları üçün Şagirdlərin olduqları yerin qapıları bağlı olsa da İsa içəri girdi O, ortada durub, onlara Sizə salam olsun Dedi Bunu söylüyüb, onlara əllərini və böyrünü göstərdi Şagirdlər də Rəbbi görüb sevindilər. İsa yenə olara dedi, Sizə salam olsun. Ata məni göndərdiyi kimi, mən də sizi göndərirəm. Bunu söylediydən sonra, onların üzərinə üfürərək dedi, Müqəddəs ruhu alın. Kimin günahlarını bağışlasanız, bağışlanır. Kimin günahlarını bağışlamasanız, Bağışlanmamış qalır Lakin 12 şagirddən biri Əkiz adlanan Tomas İsa gələndə onların yanında değildi O biri şagirdlər Tomasa Rəbbi gördük Deyəndə onlara söylədi Əgər onun əllərində mıxların açdığı yaraları görməsəm Mıxların yerinə parmağımla toxunmasam Böyrünə də əlimi qoymasam Buna heç inanmaram 8 gündən sonra İsa'nın şagirdləri yenə otaqda toplaşanda Tomas da onların yanında idi. Qapılar bağlı olsa da İsa içəri girdi. O ortada durub: "Sizə salam olsun." dedi. Bundan sonra Tomasa söylədi: "Barmağını bura uzat. Əllərimə bax. Əlini də uzat, böyrümə qoy. İmansız olma." İmanlı ol! Tomas cavab verib ona, Ya Rəbbim də Allahım! dedi. İsa ona dedi, Sən məni gördüyün üçün mü iman etdin? Görmədən iman edənlər nə bəxtiyardır. İsa şagirlərinin gözü önündə bir çox başqa əlamətlər də göstərdi ki, bu kitabda yazılmıyor. Amma buradakılar onun üçün yazılıb ki, siz İsa'nın məsih, Allahın oğlu olduğuna inanasız və iman edərək onun adı ilə həyata malik olasız.